Continueu escoltant Ràdio palà ja sigui des del 107.8 de la l'FM o també doncs, des de ràdio i a continuació, com us vam explicar ahir, doncs, des dels trompats vam fer un balanç positiu de com van anar les jornades de, de convivència, aquestes jornades que van organitzar en aquest passat cap de setmana, però per escoltar-los amb ells i perquè ens facin balanç doncs, ben bé de com van anar aquestes llavors de convivència, a continuació ens posem en contacte amb en Pau Ponsatí, bon dia. Hola, bon dia, què tal? En Pau Ponsatí, que va ser el presentador de, de, de les diverses de les jornades, no podem dir, Pau? Sí, correcte. per Malauradament no, no hi havia ningú més i vaig, vaig acabar presentant <ríe> jo, però la veritat és que va ser tot un pla poder pues, presentar aquestes llavors de convivència, no? perquè la veritat és que van ser, van ser, van ser un èxit. Uh -huh. Estem molt contents. Aquesta és el, el, així, línies generals, no? Podem comentar doncs, que, que, que esteu contents i que, i que va anar bé, que no sé si va anar millor del que us l'esperàveu. Uh, bueno, la veritat és que teníem, bueno, no unes expectatives altes, però la veritat és que comptàvem amb, que comptàvem amb, amb ponents uh, bastant interessants i la veritat és que així, així es va demostrar, no? Vull dir, sobretot, per exemple, al matí... Bueno, teníem el conseller, vull dir, doncs teníem el conseller no, aquí a Palafugell a unes conferències que organitzem els trompats, i ja, ja ha estat un luxe i a més a més després amb la xerrada que teníem de, de la Daniela també va ser, va ser molt molt molt interessant perquè realment va, va posar sobre la taula molts problemes que realment el dia a dia no veiem. Uh -huh. I després doncs, tant el dissabte a la tarda que vam tenir eh, associacions i clubs aquí a Palafrugell, a part amb la Carme Fanoll i la Marca diem que són dos palafors llenques, no?, que també van parlar de molts problemes i solucions. Uh, jo crec que sí, estem molt contents de, de la que hem fet i podríem dir que, sí si més no, des de, de la visió dels trompats hem complet les expectatives que teníem. En mm -hmm. uh, Marc Casanovas, el, el president de, de, dels trompats, feia mm -hmm. doncs, una miqueta de cronologia, no? explicava a Twitter eh, això, el 2009 que es formava la colla els trompats, el 2017 que es constituïa com a associació, el 2019 sí. presentava el manifest eh, unes setmanes uns mesos abans del que sí. Costa Brava i mm -hmm. després d'aquest 2020 llavors de convivència eh, és una evolució de, de com es forma no? una colla doncs, per, per fer doncs, diverses activitats al municipi a com acaba esdevinguent doncs, també un, un, acaba generant moviments socials, amb no? aquesta també en aquest cas amb aquesta col·laboració que heu fet amb les referents de convivència de Palafrugit ah. Sí, jo crec que, parlo lògicament en nom de, dels trompats, uh -huh. uh, crec que amb els anys i sobretot amb els esdeveniments que hem fet, en aquest cas llirat amb les llavors, doncs amb, el, amb, amb, amb, amb com va sortir aquest, uh, aquesta iniciativa, que va ser, malauradament, perquè la nostra companya va patir un, un fet sexista, jo crec que ens hem atadonant que al final una associació no és només... Uh, organitzar coses pel poble, sinó que es tracta de transmetre uns valors i... i un, sí, uns valors, no? Vull dir, al final està molt bé fer coses, però si a més a més pots aportar un granet de sorra amb valors a la societat i, i transmetre'ls, jo crec que encara tens, com a associació, tens un valor més afegit, no? Mm -hmm. Ara... És una miqueta aviat, però no sé si he obtingut temps de, de, de, de païr-ho d'una banda i després de fer, de fer balanç en el sentit de... Ah, i ara què? I ara què, què, què, què més podem fer? Uh, realment encara no, perquè entre la festa de Reis i això anàvem una mica atabalats i quasi que ens hem agafat una mica un, un més sabàtic. Però no, sí que, és, sí que és cert que vam fer una... Eh? Després de, bueno, el diumenge després del documental que vam passar doncs, vam fer una mini reunió i bueno, vam això que estàvem molt contents, no? De, ...de la gent que havia vingut, de les ponències que havíem tingut... ...i de, de la repercussió que havia tingut... ...i, a veure, idees ja en van sortir... Uh, ...de tornar-ho a fer, uh -huh. i ja es veurà d'aquí un any... ...a més jo a fer, però bé, bueno, segurament... ...ganes n'hi haurà i jo crec que si no fem una altra edició... ...de Llavors de Convivència, alguna cosa o altra ens inventarem... ...perquè realment crec que els trompats de, de ganes no ens en falten... ...i, per tant, alguna cosa o altra acabarem fent-se avui, sí. Uh -huh. Al final, doncs, Pau, en aquest cas és, és important doncs, que problemes que, que sorgeixen en la societat i que són tan, tan actuals encara, o que són tan actuals i que veiem en els mitjans de comunicació, que se'n parli. Al final és molt uh -huh. important això i que no, no ho amaguem, que, que s'ha de visibilitzar perquè exacte. existeix tot això. Sí, exacte. Vull dir, al final les conferències eren, eren per això i, i realment en allç en vam adonar de coses que no, que no sabíem fins i uh -huh. tot aquí per progent no? comentaris i, i actes bueno, petites coses que al final van sumant a aquesta no convivència que potser no tenim no? bueno, pot no, que no tenim uh -huh. i van servir per això per adonar-nos dels problemes, però també per, per aportar solucions i idees i entre tots doncs com dèiem no? com vam explicar en, a, en les conferències de, de plantar aquesta petita llavor i fer-la créixer per. Per, perquè creixi una bona planta no? i que sigui aquesta doncs, la planta de la convivència doncs eh, aquestes llavors de convivència, aquesta llavor que es va plantar aquest passat cap de setmana a Palafrugell i que esperem doncs que doni els seus fruits, que creixi, que doncs més fins i tot associacions, més entitats s'assumin a fer activitats d'aquest tipus perquè al final doncs això serà significatiu i serà positiu per, a la, per al municipi avui volíem fer balanç eh, un parell de dies després eh, d'aquestes conferències, de deixar-li una miqueta de descans amb els trompats i doncs com hem pogut escoltar. En Pau Ponsatí ens ha comentat que més que satisfets, que qualifiquen les jornades d'èxit, i nosaltres doncs eh, els hi recordem una vegada més, eh, que sempre que ho necessiteu, sempre que vulgueu, doncs teniu els micròfons de, de la ràdio eh, oberts per explicar les vostres, eh, les vostres activitats, que són moltes i, i cada vegada més interessants. Pau. Donc moltes gràcies eh, des dels trompats i també ja que que proposito per agrair a tothom qui ens va ajudar a Muar del Foro ajuntament, al grup de referents de la convivència perquè realment sense la seu uh, col·laboració i suport no no hagué estat possible. Mm -hmm. Pau.. Ponsetí, Moltes gràcies a vosaltres que vagi molt bé.